Humanista lónevelés Jakab Zsófi műsor a mindarról, amit a lovakról tanítanak, és amit a lovaktól tanulni lehet. Köszöntjük a hallgatókat, Jakab Zsófi lóhalálában megérkezett, ugye? <gül> Így van. Ma beharangoztuk már, ma nagyon speciális lószervizről lesz szó, körmölésről, lócipőről, lópatáról és féregtelenítésről. Így van, megpróbáljuk majd ö, ö, közérthetőbbé tenni ezeket a témákat. Azért gondoltam fontosnak, hogy beszéljünk a, a patápolásról, és akkor körmölés, patkolás... Ö, patazsír és egyéb dolgokat kell emlegetnünk, mert az egy nagyon szomorú tapasztalat, és sajnos ez szélesen mindenhol az országban, hogy ezt nem a sportlovasok, mert ők azért ezt fontosnak tartják, meg a lovasok is, hogyha bérlovardában van a lovók, azért ott jobb esetben rendszeresen járnak körmölni a patkolókovácsok, de nagyon sok helyen magálló tartóknál, mezőgazdasági munkára használt lovaknál, és hát olyan lovaknál, amiről már beszéltünk, ahol nincs pénz, egyszerűen ezt, ezt elhanyagolják, nem fordítanak rá pénzt és, és figyelmet. És... Túl azon, hogyha túl nő a pata, mert ugye felmerül a kérdés, hogy hát akkor a vadlovaknak miért nem kell vadkolókovács. Egészen másképp, tehát más ütemben nő a patájuk, és egyfolytában mennek, tehát kopik. Uh -huh. Ugye ez a szaru anyag. Na most a hobbilónál, a versenylónál, a munkalónál ez nem így történik. Tehát ott az embernek kell arra figyelni, hogy hát két havonta, az, az lenne az ideális, ha két havonta igazítanák a patát. Olyan gyorsan nő. Igen, igen. Hát ez persze lova válogatja, de most attól is függ, hogy, hogy mennyit kell ugye ezzel foglalkoznunk, hogy, hogy milyen a, lónak a a patája. Ez ugyanúgy, ahogy ugye az embernél azt mondjuk, hogy beszakad, betörik a köröm, ez a lónál is előfordul. És hát ezekből a kis elhanyagolt repedésekből, amikor így feltörik, ezt tudsz mondani a lópatája, amikor ilyen lemezesen föláll a széle, azokból azért elég komoly sérülések is tudnak lenni. Tehát egy, egy ilyen például, ha nem úgy reped, hogy lentről fölfelé, hanem föntről lefelé egy széltől induló repedés, az, az egészen bemehet a patacsontig. És akkor, ez fáj, és akkor vérzés nagyon. van, és on, on, uh -huh. azon a résén keresztül bejutnak a baktériumok, és egy fertőzés alakulhat ki, és előfordulhat az is, hogy nagyon súlyos esetben a ló egyszerűen kilép a patájából. Tehát egy, az, az már nagyon súlyos állapotba kell lennie, de egyszerűen ez a savó, ami ott képződik és, és geny, egyszerűen lelökje uh -huh. a, a szarutokot. És, és akkor, akkor mikor ne újra? Hát ez hosszú és fájdalmas procedúra. Az, az azért több hónapos idő. Na most ez ideig nem szabad eljutni, mert a tonatok ez hogy kilép a patájából abszolút csekére az esély, hogy egyáltalán valamikor normálisan ö, fog tudni a, járni, és ezek a problémák akkor egyfolytában visszatérő dolgok lesznek. Azért fontos, ugye, hogy utána is igazítsuk a patát, hogy ö, ha nem nincsen a akkor legalább körmöltessünk, mert. Ö, hát a lónak a mozgásában is ö, akadályozhatja egy túlnőtt pata, rosszul terheli az izületeit, hogyha ferdén nő, és ö, ez hosszú távon az egész lábszerkezetre mm -hmm. káros lehet. Ja, most mondtad, hogy rosszul terhelti. Létezik olyan, hogy patta mint a a betét? Létezik, gyógy, gyógypatkónak szokták ezt hívni. Gyógypatkó. Mm -hmm. Ez többfajta létezik, hát van egy úgyne, olyan, ö, Pata szerkezeti fejlődési rendellenesség, ha ezt lehet így mondani, de ez kialakulhat abból is, hogy fiatal korban nem vették észre és hanyagolva, hogy bakpata, tehát nem nem ebben a nem egy bizonyos szögben fekszik rá a földre aló patája, hanem teljesen majdnem egy 90 fokos szögben, tehát lényegében egy a ilyen... Lát, nem, nem, a talpa is ilyen olyan, mint hogy egy most rossz használata lévve, egy ilyen csészén állna ló, tehát mint a kecskebaknak, én meredek a patája teljesen. Uh -huh. Na most ez ugye a csüdizületbe a bemerevedésével jár, és egy idő után ezt már nem is lehet korrigálni. Tehát lesz egy lovunk, ami egy az, hogy az értékéből nagyon sokat veszít kettő, hogy ez a pata ugye szűk lesz nagyon, tehát pici felületen viseli a terhelést, és hát a patacson sem úgy áll, ahogy kellene, szóval bizonytalan járású lovunk lesz. És a másik pedig az, hogy ott azért figyelni kell, ha már a körmöléssel, mert mert ott nem lehet csak úgy, ahogy szokták, ugye, hogy, hogy leszedni a hátulját, hogy az túlnőtt, és meghagyni az elejét egy picit, mert egy, egy hirtelen ilyen változástól ezek a bemerevedett izületek akár szét is szakadhatnak szó szerint. hát ezt korán kell észrevenni csikókorban, és a körmöléssel lehet ezt korrigálni. Uh -huh. És végig oda kell -e figyelni a lóhajlamosra, mert uh, uh, ha meredek a, a, a patafal, tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez az első része a patának, akkor azért oda kell figyelni uh, a kovácsnak is, meg a tulajdonosnak is főleg. Mm -hmm. És úgy kell körmölni, hogy akkor a hátuljából leszedni egy picit, és meghagyni egy kicsit az elejét. Mm -hmm. Melyik lónak kell felhívni a patkó? Hm, Versenylövakra általában szoktak tenni. Mert ö, ott elől-hátul szoktak patkolni. A hobbi pedig ez teljesen a, a tulajdonostól függ, hogy ő szeretne erre vasat vagy nem. Meg, hát a lónak... Ha ha rendes, ö, ilyen csinált úton megy, akkor jobb, ha van neki, nem? Hát ö, ez, ez egy ö, nagy vita, megoszlanak a vélemények. Az én nagy nagyapám az mindig azt mondta, hogy a, hogy a, a patkoz azért szükséges, rossz. Tehát kell, mert hogyha a ló mondjuk betonon is megy sokat, vagy, vagy ö, ö, tényleg sokat megy, akkor kell rá ö, patkó. Akkor is szoktak rárakni, ha nem ö, elég erős a pataszerkezete, sokat töredezik, hogyha mezít mezitlán megy, ugye? De ugyanakkor meg a patkónál egyrészt, hogy, hogy mindig oda kell figyelni, nem előtt jög, nincsen elkopva, a szögek nem estekek ki, akkor arra oda kell figyelni, hogy azért azt másfél havonta jó átpatkoltatni, és minden egyéb ilyen dolog, ha az egyiket elveszti, akkor addig nem lehet igazából lovagolni, amíg nem kap egy másikat, mert ugye akkor mm -hmm. színkülönbség lesz. Szóval hát egy macerás dolog, meg a, a lópatát egyszer elkezdjük rendszeresen patkolni, akkor azt már vissza nem lehet nagyon szoktatni arra, hogy ő csak körmöléssel mezit lábjárjon, akkor azt muszáj lesz patkolni. Na most a patkolásnál meg arra kell figyelni, hogy hát olyan kovácsal patkoltassunk, aki nem üti mére a szöget, mert előfordul az, hogyha nem abba a pár fél centivékony, alig fél centivékony falba, patafalba üti be a szögeket, akkor, hogyha mélyebbre üt véletlenül, vagy pedig azért, mert nem ért hozzá úgy, ahogy kell, akkor ott azért elég súlyos sérüléseket tud okozni a lónak. Mi az a lócipő? Na, a lócipő az egy új találmány, Hát új, relatíve új, azért kint külföldön már jobban elterjedt. Ezt azoknak találták ki, akik nem akarnak éppen patkoltatni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy papucs. Tehát ugye régen azért a patkót hívták lócipőnek, most, most már létezik effektíve lócipő, amit rá lehet húzni a patára, és akkor egy ilyen kapcsoló szerkezettel ráerősíteni a, a patára. És akkor ezt terep előtt különböző színekbe lehet ö, kapni, élénk, ö, fluó, rózsaszín, zöld, <gül> akármilyen. az neki ilyen? Hát ö, szerintem nem tudom mennyire gazdaságos, mert azért az akármilyen erős anyagból készült, azért eléggé kemény terhelésnek van kitéve való van? Nem, ez műanyagötvezet. Műanyagból van, valamilyen, ha fogalmam nincs, egy jó erős műanyagból. Uh -huh és az ló szereti egyébként azt? Nem tudom, mert mondom, én ezt még csak külföldi újságban láttam, és ezt patacipőnek hívják egyébként, és szerintem Magyarországon is létezik, de a lovasok így idegenkednek tőle igazából, mert uh -huh. Nem tudom, a lóra milyen hatással uh -huh. lenne egy ilyen patacipő. Meg azt Igaz... hát nem jó, <coughs> ha a kedves lóra ilyen Sweet jelenik meg hát, ilyen mondjuk. izébe világít a színek. De igazából a uh -huh. szerintem a leges legjobb az az, ha nem nyúlunk a patához effektíve semmiféle vassal meg, meg öm, ilyen dolgokkal, mert azért az mégiscsak uh -huh. a természetes Ugye a Monti Monti-rób, ezféle módszerről beszélgettünk, sok százér humanista lónevelés a címe, ő például nem használ patát, létre patkót. De biztos, hogy használ, mert a, a Monti elsősorban a lovas volt. Na most ahhoz, hogy a Western versenyeken vannak ezek a különböző feladatok, és van egy úgynevezett uh, slide stop nevezetű figura, amikor a ló úgy el meg, hogy a két hátsó lábával szinte így, így becsúszik, a célba. Ah, ahhoz lájpatkó kell, valami ahhoz arra, kell tehát egy, egy ilyen nagyon keskeny, nagyon lapos, fényes felületű, tehát sima felületű patkó, ami szinte, hogy csúszni tud. Most ezek a lovak, ugye a kvarterhorszok erre lettek, kiten, kitenyészte ez a, erre a munkára és ezekre a gyakorlatokra. Uh -huh. Ő biztos, hogy használt ö, egyébként ö, patkót. Ez nem egy olyan dolog, hogy hú, hát ez állatkínzás, mert nagyon sok lovas használ. Már én is gondolkoztam rajta a múltkor mert a Lovamnak nagyon könnyen törik, töredezik föl a patája, hogy esetleg mm -hmm. megpatkolni. De aztán mindig az ember inkább megkörmölteti rendesen, és akkor megvárja, hogy onnantól kezdő hogyan alapított. És tudod ápolni valami, valamivel a Na most igen hát többfajta vagy. Tartos, Többfajta Anna. termék létezik, létezik olyan, amit etetni kell takarmányba, az egy ilyen biotinos ö, pataerősítő, az olyan, mint amikor ö, mi vitamin szedünk, hogy a körmünk erősebb legyen. Vagy pedig a külső szerek léteznek, Pata, ellen szokták használni a részgálicót, amit úgy betömködnek oda a, a nyír barázda mellé, vagy pedig lehet kapni hát, speciálisabb anyagokat, mint... Például a, mert a részgálitsz azért oda kell figyelni, mint például a bükkfakátrány, és az azért jó, mert azt a megróhat megpuhult pata részeket megkeményíti, uh -huh. és van egy természetes antibakteriális hatása, és ugye mivel folyékony állapotban van, ezt jól oda lehet ecsettel kenegetni a pata talpi felületére, uh -huh. Túl azon, hogy mindent összefog, és utána füstölt sonka szaga van mindennek, mert ilyen füstölt szaga van ugye mindennek tőle. A másik, amit pedig a patának a felületére szokta kenni, jobbára a külső felületre, de most már lehet olyat is kapni, mint a talpra és a nyírra is lehet kenni, lehet patazír nevezetű terméket kapni, ezt is mindenféle fajta kiszerelésbe ilyen-olyan adalékokkal, vagy pedig pataolajat. Uh -huh. Úgyhogy kinek mi tetszik. Na most a patazsírral, meg a pataolajjal azért arra oda kell figyelni, hogy ö, nagyon szép csillogást kölcsönöz a patának, meg nagyon jól néz ki a lód azt mindenképpen akkor kenjük föl, mikor az istálóba visszavisszük, és már nem megy ki az nap. Mert, ö, hogyha kiengedjük utána karámba, erre a, az olajra, meg, meg zsírra feltapadnak ugye a porszemek, és akkor... Uh -huh. ö, több kárt teszünk, mint azt mert mert el, eltömítik a, a patát, meg egyáltalán. Hát Hogyaszt mm -hmm. kerül fel a pártaszér a, a, a pórusokat, tehát nem, nem fejtik azt a hatást, akkor koszosabb lesz a pata, mint amikor leápoltuk. Mert hát Normális esetben, hogy egy gyökérkefével leszedni róla a koszt végig, lemosni előbb, megvárni, hogy megszárad, és utána rá a pataszírt talp kezelő termékeket esetleg részgálítsz, vagy, vagy ilyen kátrányjal be lehet kenegetni, és akkor mindig egyébként a pata, rendszeres patatisztításnak nagyon nagy szerepe van. Tehát lovaglás előtt és után ki kell kaparni a a patatalpból, a nyírbarazdából az ott maradt trágyát, szennyeződést, uh -huh. és terep után, meg azért, hogy az esetleges köveket ki lehet mosni, igen. Uh -huh. Tehát az eset szennyeződéseket szintén kikaparni aló patájából. Mindig, mindig, mert ugye mi ezekben a mély barazdákban megülnek, uh -huh. akkor azok tudják rohasztani a patát, és abból lehet uh -huh. mindenféle probléma. És van még egy témánk, ez pedig a félrektelenítés. Na, arról igen, egy pár szót, mint ahogy a rendszeres karbantartáshoz ugye hozzátartozik a lábápolás. A lónál is oda kell arra figyelni, hogy még ha nem is látunk férgeket az ürülékben, rendszeresen legeltetési időszak előtt és végén találni kell. Uh -huh. a miféle férgek mennek a lónak? A mindenféle belébe? fajta. A legáltalánosabb ezek a hosszú gyűrűs orsó férgek, amik körülbelül egy hát egyen 10-15, de akár 20 centis is lehet. Olyan, mint egy nagy vastag giliszta, csak fehér ez látod, amikor kijön belőle? Hogyha férges a ló, igen, akkor az űrülékbe uh -huh. lehet látni. Uh -huh. Egy vagy két ilyen jó nagy vastag. Ő egyszerűen belegeli de ezeket. Igen, a, sporáit, a petéket. A petéit, igen, hogyha igen. mondjuk egy másik férges ló van a, le, a legelőn, az ott szépen eltrágyázgat, a peték uh -huh. ugye azok a fűre kerülnek, majd ott a, a takarmányra azt visszalegel, a, a másik is kifejlődhetnek ezek a férgek. Uh -huh. Ez mennyiben káros, azért valamilyen szimbiózis azért létezik a a Mindenképpen káros, mm -hmm. mert, mert eleszik a, a, a, a táplálékot, meg tehát túl azon, hogy elég kellemetlenül tudnak ott ficeregni bent. Mm -hmm. Ugye, ha már egyszer bekerültek a végbélbe, akkor onnantól lehet észrevenni, ha az ürülékbe nem is látjuk, akkor a, a, a, a ló feltűnően sokat dörgöli a, a farok tövé, tehát a, ha szét van a szőr így dörzsölve mm -hmm. a, a farok répa kezdeténél. Tehát hát akkor a fenekét szokta a boxfalához mm -hmm. dörgölni, mm -hmm. mert viszket. És akkor ö, féregtelenítés módszer, hát az is többfajta van, granulátum vagy ilyen por alakjába a takarmányba lehet keverni, de amit ö, ugye most már elterjedtebb és praktikusabb az ilyen nagy ö, műanyag fecskendőkbe töltve paszta. Féregtelenítő paszta, és akkor azt a ló szájába bele kell nyomni. Azt hogy Azt nem fenekébe. Nem, nem. A szá, hát ez szájon uhum. keresztül megy, igen. Tehát ez végigmegy az egész vérrendszeren, minden Ez végigmegy mindenen, igen. Hát mi, mi a hatóanyagok mindenképpen ugye a gyomorból ugye a vérrendszerbe és meg a véren keresztül úgy mérgezik meg ezeket a, a uh. parazitákat. Uhum. Hát ez ugyanúgy a embernél és is. És régen hogy, hát. hogy írtották a férget, amikor mondjuk ilyen biomódszereket ö, az Voltak szállták. mindenféle biomódszerek. Ö, na most várjunk csak, majd én kérdeztem a nagyapámat, de ö, nem akarok hülyességet mondani, ezért nem is akarok semmit mondani. Valamilyen folyékony szerrel csinálták ők is, de akkor még nem volt ilyen paszta, vagy, vagy valami. Ö, de majd megkérdezem tőle, és akkor legközelebb <hállítás> Egyébként meg, hát ha egyáltalán odafigyeltek erre, de mondom, most már ezek nagyon modern uh, szerek, és hát van olyan paszta is, amit uh, almával és fahéjjal ízesített, tehát mindenféle azt hiszik, hogy azt jobban szeretik, pedig nem gyűlöletesen utálják, de de viszont muszáj, mert... Uh, Azt az almás faját, az, csak az emberek szeretik, nem? Hát illatra egyébként uh -huh. nagyon jó, mert mind megszagolgattuk, csak aztán a lónak nem nagyon tetszett, mert uh -huh. az almák még talán, de hát a fahéj az igazából... <gül> nem, az nem a lónak a, az világa. <gül> de most már ez divatba jött, hogy mindent ízesíteni a lónak. Tehát a nyalósó, uh -huh. mindenféle ízbe lehet nyalósót kapni, alma ízesítési nyalósó, hát most az alma és a só, hogy jön össze, de mindegy, szab szóval biztosan van, aki szereti. Úgyhogy fontos, tehát ezt se felejtsük el, mm. mert azért ez nem csak abból áll, hogy van egy lovam, és, és el vagyok, hanem azért nyomni kell bele a matériát rendesen. Köszönjük szépen a mai műsorban ennyi fért, és akinek lova van, az ezekre vigyázzon, hisz a ló életének ezek fontos. Így van, úgyhogy legeltetés részény. és szezon kezdete irány állatpatika.